який, видно, повинен обвалитись. Вирішено коїти руїну. Спнеться інший розпорядок, як хаща, без жалості. Рватимуть крихту з дитячих рук. Гірко на думці Мирона Даниловича. Хтось десь, боговорожий, схотів швидко нагребти гроші і перелють сльози в золото на ситя джадобу. Склавши висновок, Мирон Данилович одвів погляд від промовця. Говорив, твоя справа на місяці показана. Він натужно здобував баделину. Свією шиєю тягнеться, протуляючи губи між дошками, але й ця спроба марна. Вимучений і зголоднілий, стріпував гривою від злих мушок, що лізли в очі. Прокисли повіки в коня. Бач, мошкара роїться, знає, куди лізти. На слабі очі, біда тварині бо такі господарі заморили в роботі, а щоб кинути сіна, того нема. Забатожено і нас нагибель. Ну, і ждалися. Отроходін скінчив. Несподівано виштовхнувся наперед споміж сусідів, що тісно стояли хлібороби, сухенький і якийсь обгострений рисом лиця і одежі. Ніби пташкувати весь. Також і злеглі пучачки волосся були схожі на пір'я, на рівних стрішках. Можна спитать? звернувся він до хмурного Остроходіна. Дядько стривожений і хрипиком в голосі, теж подібним до пташиного скрику. Не діждавшись відповіді, вискрипнув забуренням. Хто ж діти візьме? Чиї? Які діти? осаджує дядька Остроходін, напружуючи губи в суворості. «Дитини чи діти?» – звідчуєм, закричав дядько. «Мої діти, їх семеро, а їсти нічого. Хто годуватиме, коли в хаті ні з коринки, а ми з жінкою умремо? Хто?» Отриходин мовчить, аж мініться. Тоді серед дітків піднявся Гомін. Спитав правильно, куди діти підуть? «А як же? Ви скажіть, куди?» «Хліба нема. Вже забрано, отроходінь скипів, скипів неймовірно. До порядку, арештувати, хто порушить тишину. Замовко, враз, в коротку мить зникли голоси, як огники свічок, що гасить, прохопившись вихор. Із не на рух, дядьки посунули до дверей. Тим, як розділковий ряд, до якого припав від цільради трикутних шпоришів, а навпроти збечовілий сад, його скажені не треба. Микола ставив крейдою знаки на кілках, що забіліли, обгорнуті в рисунок, мов місто якої древності. Андрій, оглянувши символи, сів і вчинив перегляд кишенькового добра в складі, лінзи, що збирає світло-вогненну крапку. Орластого перна перламутринки з райдужним свідченням і красновисіка в образі оленя. Погляд хлопця відхилений від сусіднього дворища. Там діє з участю трьох. Найменший, намірившись злізти на повітку, попросив помочі середульшого. Той щепив пальці, як під пору, ставити ногу. Пинається найменший, руками що шорудить по кривій стіні, раптом послизнувся набік. Піднявся, перейшов до краю стіни, де з попередньою поміччю повторив спробу, тримаючися за ріг повітки. Виліз би він, але підійшов найстарший і потягнув за сорочку, знову падає хлопець. Хоч не так погано, як перший раз, бо середульший, звільнивши ліву руку, теж потягнув його за сорочку, протилежний бік і зрівноважив. Відходять у трьох відповітки і знаходять велику коробку. Найстарший кинув її об землю, аж заторохтіла, пішов далі в супроводі серед дольшого. Тоді найменший приставив її до стіни, злізши, як на підпору, простягнув руки і вчепився за покрівлю. Вгору потягнувся, помагаючи собі пальцями ніг, якими на стіні знаходив горбкуваті місця. Став на покрівлі і зробив крок другий, але виходить бабуся з повітки і кричить. Зліп мені зараз. Чого посурганився? Він ниттю, виснувши на низ, побіг до двох старших, з ним і зник.